Slavosovia 213 a Încercărilor Aleluia Slavăție Doamne Histoa, să Hristos Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cei vicleni, numărul fiarei pe mână și pe frunte și-au luat, noi nu i-am mai ajutat, dar Tu ne-ai iertat. Aleluia Slavăție Doamne Histoa, să Hristos Te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi, când în casele noastre pe cei căzuți în ispite i-am primit și ca pe niște bolnavi i-am îngrijit, ei să se întoarcă la tine, n-au și te-au hurit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să Hristos, te iubim și să mulțumim, fiindcă dușmanii tăi, bisericile tale, le-au necinstit, și pentru crucea ta, pe care am purtat-o cu multă perfidie, lanțea sectelor și rătăcirilor pe la spate ne-au înfipt, de aceea ne-ai sfântit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, chiar dacă pe cei răi i-am judecat, și nu i-am luminat. Haina și pâinea noastră nu le-am mai dat. Tu cu blândețea ta nu ne-ai certat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuristoasă, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când în sinagogile satanei, pentru bani, cei vicleni au intrat, Tu pe noi pentru destrăbălarea lor nu ne-ai judecat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuristoasă, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când delenia, rătăcirile și si smintelile lor, atei și si talharii de suflet ne-au acuzat, tu crezare nu le-ai dat. Aleluia slavăție, Doamnei istoase, te iubim și si îți mulțumim. Fiindcă atunci când pe jertfa noastră ucigașii au scuipat și si sângele nostru l-au vărsat, tu cu îngerii tăi de partea noastră ai stat. Aleluia slavăție, Doamnei Seistoase, te iubim și si îți mulțumim fiindcă atunci când cu ură, sinagogile satanei ne-au amenințat, ne-au opărât și ne-au blestemat, Tu cu fericirilor pe fruntea noastră le-așezat. Aleluia, slauție Doamne și seristoase, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă râni la această Sfânt, blândeția smerenia, mila, curăția, cumpătarea, în sâmburile credinței din inima noastră le ai așezat. Aleluia, slauție Doamne i seristoase, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă, deși N-am dat și obrazul celălalt la scuipat, Când cu sângele nostru s-au botezat, Tu, între cei aleși, ne-ai luat.